Диариуш Борзакивского Таладенского. Чтение в историческом обществе Нестора Летописца. Книга двенадцатая. Дярий Петра Апостола, сына Гетьмана Данила Апостола. Киевская старина. 1895. Номер 7. Страница 100-155. Дея записавит травня... 1725 по травень 1727 року його написано французькою мовою. Тут є не тільки поточні записи, але як в історію України. Залишив після себе латиномовну історію Львова українсько-польський поет Бартоломей Зиморович, надрукована була в перекладі польською мовою у Львові в 1833 році про те, що наша думка про взаємозв'язаність розвитку державності в Україні із постанням літописів загальнонаціонального звучання і значення має підставу свідчити те, що після рішучих ударів російських царів та уряду по автономії України в 20-х роках XVIII століття офіційна гетьманська літописна традиція Відразу ж зазнає ущербку. Але тільки з'явився знову гетьман, цього разу Данило Апостол, як відразу ж українці починають дбати про відродження національної пам'яті. Так у 1728 році з'являється в стінах Київської академії драма «Милість Божа». З догадного Нероновича, в який знову йдеться про Богдана Хмельницького, боротьбу України за свободу і висловлюється радість з приводу відновлення гетьманату. Зрештою 30-ті роки витворили і відповідний собі літописний твір – це короткий опис Малоросії. За те саме цьому творові судилося у 18 столітті найбільше поширення. Літопис – анонімний, що і зрозуміло. Котромусь із канцеляристів було доручено зробити коротку редакцію літопису Граб'янки. Схема будови історичної минувшини українського народу типово козацька, автономістична. Козацький період історії генетично виводиться із Київської Русі. Докладніша оповідь, Ведеться з часу Богдана Хмельницького. Генеза короткого опису Малоросії також цілком ясна. На цей час треба було дати освітченим колам України мобільний твір, який легко було поширювати через переписування. У 1777 році один із варіантів цього опису був доповнений і дописаний Олександром Безборочком його видав Рубан у Петербурзі. Цей таке твір згодом став основою історії Русів. У 1788 році у Парижі вийшла книга Анале де Русіє», першою частиною якої став переклад короткого опису Малорусії. Загалом, треба сказати, твір цілком виправдав своє призначення і став у 18 столітті основним носієм історичного знання. Про те, що літописи виконували національно усвідомчу та пропагандистську функцію, свідчить такий цікавий факт. 24 листопада 1891 року Володимир Антонович на засіданні історичного товариства «Нестори літописця» прочитав доповідь про долю протоїрея Олексія Андрієвського, священника Покровської церкви в селі Бабичах Черкаського повіту. Спершу він був уніат, а в час Коліївщини повернувся до православ'я і став ревнивим його захисником. У 1789 році уніати звернули на нього увагу польського уряду, і Андрієвського поставлено було до відповідальності перед порядковою комісією. Священника звинувачували у підбурюванні селян до бунту. Речовими доказами цього стала зброя, знайдена в нього чотири рушниці і два пістолі, а найцікавіше – українські рукописні книги, серед яких був і літопис про Богдана Хмельницького що його цей священник читав своїм прихожанам. Йдеться, очевидно, про літопис Граб'янки чи короткий опис Малоросії. За вироком комісії, отця Андрієвського було засуджено на 12 років у Кам'янецьку фортецю, де він мав утримувати себе власною фізичною працею. Чтення в історическому обществі Ністеролітопісця Київ, 1892, книга 6 страница 14-15. Як ми вже згадували, була розвинута практика державних діаріушів, які велися в Генеральній канцелярії, і які ставали щоденником роботи гетьманського уряду. Вона знайшла свій розвиток у писанні приватних діаріушів, яких найвидатніших у XVIII столітті знаємо три. Нащадок гетьмана Михайла Ханенка-Микола Ханенко, канцелярист Генеральної канцелярії, згодом помічник генерального писаря і генеральний Бончучний та Хорунжий, людина близька до гетьманів Скоропадського та Полуботка, написав два діарюші. Один офіційний, що писав «Подорож Скоропадського до Москви», з метою оборони українських прав, 1722. Про нього вже була мова, а другий – приватний, який вів із 1723 по 1743 рік із перервами. Перший діаріуш вийшов у Москві в 1858 році, другий видав у 1818. 84-му році в Києві Олександр Лазаревський. Це нотатки і сімейного, та службового життя українського політичного діяча, цікавий документ побуту української старшини першої половини XVIII століття. Другий визначний щоденник – це діаріуш Якова Марковича, генерального підскарб'я небожа дружини гетьмана Скоропадського Насті, зятя наказного гетьмана Полуботка. Початком діаріуша стали кроніка 1452-1712 років, написана тим таки Полуботком. Політичні події записувати автор уникав, за те, що Денник відбив якнайширше життя української старшини та їхню економічну діяльність. Невелику частину діаріуша видав у 1859 році внук Марковича Олександр. Лазаревський видав його також неповно в трьох томах. Том перший – Київ, 1893 рік, том другий – Київ, 1895, том третій – Київ 1897. В томі 22-му жерел до історії України-Руси Львів 1913 рік було видано продовження щоденника. Третій особливо великої ціни діаріуш написав гетьман на вигнанні Пилип Орлик. Назва його – «Діаріуш подорожній» який в ім'я найпресвятійшої Тройці почався в році 1720, місяця жовтня дня 10-го. Доведено діаріуша до 1734 року, писано його польською мовою, з українізмами, численними, латинізмами, словами церковнослов'янськими, грецькими та турецькими. Рукопис складає п'ять томів. У Діаріуші відбито печальну історію блукань гетьмана-вигнанця, а також віхи його невсепущої дипломатичної боротьби за незалежну Україну. У 1936 році у Варшаві було видано в оригіналі том перший Діаріуша працею Яна із Токар-Токаржевського-Харашевича в наші часи два томи Факсиміле рукопису, видав Гарвардський університет у Сполучених Штатах Америки. Як бачимо, діарії писали люди, що належили до найвищих станів нації, гетьмани чи представники їхніх родів. За літописи і історичні записки береться і інша козацька старшина. Серед них як і Лизогуб, генеральний Хорунджий, полуботківець. Йому приписують літописець або короткий опис найвизначніших подій та випадків, що в якому році діялось на Україні малоросійський обох боків Дніпра і хто саме був гетьманом. Літопис обіймає час від 1506 по 1737 рік. Надруковано в зборники літописей относящихся к історії Южної і Западної Русі. Київ 1888. Від початку XVI до кінця XVII століття ця компілятивна хронологія подій в основному її вибрано з літопису «Самовидця». Від 90-х років XVII століття до кінця 1737 року джерелом літопису були родинні записи Лезогобів, Отже маємо твір індивідуального творення, а не державного, як це було у випадку з коротким описом Малоросії. Данило Апостол помер 1734 року, а з ним і гетьманство до його відновлення у 1750 році. В цьому часі помічаємо і антракт у творенні українського літописання, як ми знаємо, офіційного, за індивідуальною спонукою дещо творилося. Так, у 1738 році Прилуцький сотник Стефан Лукомський, згодом сотник Яготинської сотні та полковий обозний, переклав з польської на українську щоденник Семена Окольського. Цю роботу він згодом продовжив, переклавши записки Матвія Тетловського ці переклади доповнив із українського вірогідного літопису «До нас не дійшов» та війною домовою Твардовського у власному перекладі також не зберігся. І тільки аж у 1770 році склав історичне зібрання, яке обіймає час від 1299 по 1500 99-й рік. По тому додано згадані переклади. Така протягла праця свідчить про сталі історичні зацікавлення автора. Він ще переклав книгу Йосипа Флавія «Іудейська війна», отже творив сам від себе. Самої лилічка лєтопість Київ, 1864-й том. Четвертий, страниці 151, 181, 297, 313. Козацтво, до речі, Лукомський виводить із 14 століття. За гетьманства Кирила Разумовського 1750-1764 роки відразу ж з'являється літописний твір. Важко на сьогодні сказати, чи створено його було з офіційної спонуки, чи ні, бо надто гостро він ставить російсько-українські суперечності того часу. Але не помилимося, коли скажемо, що відновлення гетьманства реанімувало і літописну традицію в Україні. Йдеться про твір Григорія Покаса. Родом він із міста Погар стародубського полку в 1742-1757 роках він був військовим канцеляристом. Приятелював із автором згаданих вищих двох діаріушів Миколою Ханенком, вони були посвоячені. Після 1758 року став погарським війтом, мав звання військового товариша, Заманіфестував себе, як пише Оглоблін в книзі «Люди Старої України» Мюнхен, 1959, сторінка 178, як противник російської централістичної політики на Україні. Був ініціатором антиросійського виступу у Погарі, за що арештований і утримувався під тому втратив. Помер десь перед 1781 роком. Григорій Показ створив цікавий історичний твір. Опис про Малу Росію, який відомий із двох списків, із якого опубліковано лише уривки Микола Горбань, Нарис із історії української історіографії. Повністю опис ще не опублікований, під заголовок його такий. Ці історії, перше здрукованої в Києво-Печерській друкарні, йдеться про синопсис, але це посилання камуфляжне. Ідеологія синопсису тут не відбилася.